eta bizia da, sakalaria hondi batzen zatu hona da, matxinala da, sake azkarra du, oktan, astapen oktan sartu dauzkit sakean e, dena, tenea ireanok. Partian, e, nahi kiuntxasen ditzen nintzen, beroan nintzen astapen oktan, nahi zeta, ara, sake zu egia da hori, piskan bere kaltea dela, ara, sake horien eramaitea, beti hor, e, nerbiokin harin nahi zen, eta bat gartzen du da laik, hiruz du gero giletik sakearekin, e, eta ara, piskan nerbi hostenik, Oroko gian askuntza zen ditu nuik e, zaila da, luzea da Binaka ere burunaino mm. joan gira Eta oh, piskat Eta ere, zenitzen dut bukaeran Eta zain bezala entzinatzen Eta entzela Tantok eta erriak nuzten ditu, zirotaderaak Eta behar bau zailan horiek e, zinitzen ditu Eta Eta markageloen beti antzinatzen ditu Eta piskat bat eh, Motelago eta, eta gero bainat Partida eh, gaitzaen du uste Bede jokoa sarrainkik egin jene mm. e, indagabadoo eta arauxmine itenuen orazpitik eta enelburua zen fisko bat beramuiazea eskerrezkoin estadioko lanxiste baina ni gaugenitzen hainunciatu eta eta hobe berezat eta gurusunak berari